107 FM Hola, hola! Aquí comença The Crappie Aware, un programa pels que sí saben de música. I com és pels que saben de música, hem de dir hola... hola Guillem. Hola, Alberto, què tal? El mestre Guillem. Ah, gràcies. <ríe> Arrenquem ara mateix amb una hora de la millor música, amb tots vosaltres com a protagonistes. Doncs sí, perquè com ja sabeu, vosaltres sou els protagonistes... Vosaltres... Va per va per a vostè. I la vostra participació i col·laboració és essencial per a nosaltres. Mm -hmm. Així que, Guillem he pujat la línia eh? eh, recordem les vies de contacte amb el programa telèfon 93-650-23-43-93-688-11-11 o 93, 688, 11, 11. recordeu trucar-vos a l'últim quart del programa i no demanar reggaeton sí. twitter, twitter. twitter. Hour facebook www.facebook.com barra The Crappy Hour el Guillem se'ns queda sense veu sí, sí, sí, sí, sí, sí i allà ens podeu recomanar cançons i també demana hora per poder assistir com a públic en directe de l'estudi, eh? Que sí, Alberto? Sí, que últimament no ve ningú Ja, no tenim ningú Hem deixat de tenir els el residus Torneu, si bueno, us plau. I... I per últim, la nostra més afable <ríe> no, <ríe> no. La nostra més afable comunicació cap a vosaltres No, tenim el Blogspot, eh, Alberto? Sí. Tera, tres, tera, tera, tera Tera, <ríe> tera, tera www.decrapyhour.blogspot.com molt bé, doncs recordades les vies de contacte, anem a presentar-vos el que us hem preparat per avui. Això és... El, el Sumari! sumari. Començarem, com sempre, amb el repàs de les, les Sevens de la Grappi List, eh, Alberto? Sí, després escoltarem el top 3 que heu confeccionat amb els mm -hmm. vostres vots aquesta setmana. Uh, tindrem les caigudes del Marc. Sí, uh -huh. si arriba. Si arriba... <ríe> I acabant les caigudes, obrirem la Guillepèdia. Exacte, i seguidament de la Guillepèdia, aquí no tenim res més que... Audiència no en tindrem, però seccions, sí, sí. la que vulguem. Una patada de Seguidament, amb el temps el tuntun. Així que... Sí, i no, espera't, home, després el tuntun... No, no, així que segueix, ah, vale. segueix. Ah, vale, així que per tancar tindrem l'espai de recomanacions. Exacte. Us recordem que les trucades que arribem en directe, Guillem, com sempre, van amb... Premi. Amb quin amb el que ja sabeu, amb la correta de pintor eh? s'està fent famosa per Corbera, jo no dic res Home, oh i tant, mm -hmm. és ja mítica de eh, de pintor eh. Bueno, com ja sabeu, només començar ja ho hem dit abans el, amb el sumari eh, Només començar de cràpia, bueno, el primer que fem és punxar-vos la nostra cràpilist Sí, però com no volem fer-nos uns passats punxant-vos un per un tots els temes de la cràpilist us hem preparat un repasset Així que anem ja amb els nostres last sevens de la cràpilist <coughs> thrift shop da Maclemore i Ryan Lewis. I it, it, go grungy, I and and money, I'm gonna money oh. take your grandpa style, a grandpa take a grandpa style. No for real. can I have his hand now? Yeah. The lord's jumpsuit and some house slippers. Dookie jacket found. Oh. had a broken keyboard. Yeah. I bought a broken keyboard. Yeah. I bought a blanket then I bought a keyboard. Oh. Nine Last Night de The Strokes hope David Santon fits Barack Obama Despite all contrary, so long as we have the courage to keep reaching to keep working to keep fighting. Heads will roll, de yeah, yes. Oh, oh, the head. You stand so dead. Heads party. Song 2, de Blur, amb el remix de Criminal Vibes en M de Rihanna amb el remix de Dave Audet. Out o Dave Out, Guillem? Dave, Dave Out Aquest remix no és de eh? és del Marc <laughs> Molt bé, doncs Albert, ho fet el repàs, anem a veure quines tres cançons han començat com a les més votades. Sí. Començarem amb la número 3 d'aquesta setmana, no? Sí. Que és la de Bonfire, sí. de Knife Party, que va ser una recomanació de l'Àlex. Uh -huh. Així que com a número 3, que comenci. Potser, ah, sí, sí, sí, sí, tenim mm. algú. A, a tu t'agrada aquesta, Marc? A mi m'agrada. Bona, bona tarda, bona nit. Bona tarda, bona a bona a tarda amics. Sí. Com era. estàs guapíssim. Així, és, així és. No, no, era, com estàs, coma. Guapíssim, eh? <laughs> A tu t'agrada aquesta cançó? A mi molt, la veritat, sí? Sí, està molt bé. I a tu, mm. Guillem? A mi no. Ah. <ríe> sí, aquest... sí, sí, m'agrada, sí. Doncs vinga, anem amb aquest bon falla. sona con gate. Una persona con gas. A nos recosa Matías. Sí, sí, sí. Bé, Guillem, no era bonne. Sí. Un saludo a Matías, eh. eh? Un, saludo un, saludo un saludo a Mat, un saludo podemos explicarlo Alberto. Explica, sí, claro. No. Bueno, el, Marc, Marc. Bueno, un día estábamos, bueno, un día, eh. Què dia va ser? 10 de setembre? Sí. Concert, Coldplay. Va ser sí. sí. bueno, sí. un concert de Coldplay que van fer el Lluís Companys sí. i estava la televisió per allà. I portàvem unes hores ja fent cua, alguns més que altres, eh, Marc? Ah, això mateix, això mateix. Alguns més que altres. I rei hi havia dos de Cantàbria, si no m'equivoco, dos noies de Cantàbria. Sí, sí, sí, sí, sí. I res, això que no veure, les van entrevistar i l'Alberto, eren DNA3? Sí, era sí, mira, és, era. I a l'Alberto no se li va acudir una altra cosa que dir-li a les noies Pídele recuerdos a Matías eh? I es tot el rato igual Van dir que era, que era per la informació a les y 9 I en conseqüència no van sortir aquestes noies Efectivament, no. no van sortir Que no m'estranya Home, és no, no. es que no. Ja em val Bé, sí. sí, sí. anem amb el nostre número 2 Si us plau Eh, el número dos d'aquesta setmana, la posició número dos a laràpidy és la cançóHearless de Kenny West. Oh, yeah. Kenny West. Kenny West, Kenny West. Kenny West. We mai mai o sigui no, sempre odios no, bé. No sé dir els noms. Si sí, saps. No sé, bueno. Ets mestre. En gai saber. No en... <laughs> doncs et vinga. Amb aquest gai saber anem a un hairless de Kenny de... West. Tira Toltoy. so hardless oh, how could you be so heartless how could you be so cold as the winter wind wind and breeze yo just remember that you talking to me yo you need to watch the way you talking to me yo i mean at the all the things that we've been through i mean at the all the things we got into hey yo i know some things that you ain't told me hey i did some things but that's the old me Know how this thing goes you wanna tell your friends that you're leaving me They say that they don't see what you see in me You wait a couple months, then you gon' see You'll never find nobody better than Voy a han liando porros. Immensa, boníssima. És espectacular. Podem dir una altra Espetalant. cosa? Espetalant, digues. Marc, un moment, un moment. Marc, Alguna cosa a amb mi? I amb tots. Ai, ai. Demà, demà tenim festival. No, demà no. No. Espera, quin dia és? A veure, quin a és veure. el diumenge o ho fem avui dissabte? és aquesta nit ah, oui. no t'has preparat encara? no tio vaig, yeah. vaig doncs, elegir la raó estem eh? tots amb camisa i tu oh, amb aquest xandar no, no collo camisa mal, que a vinga va presenta el crapicat ja. presenta el crapicat si us plau hòstia és un altre cop aquest no sin la nata eh? no, no sin la nata no. no sin la nata bueno. Eh, tornem amb el Little Talks d'Of Monsters, en men, que torna a ser el número 1, torna estar aquí a la nostra llista sí. està sonant per tots jocs perquè ja comença a sonar per un flash, així que ja està ja diran un altra cop que Adeu. és seva ja, ja diran que és seva un altre cop Adeu a la cançó Ser sí, sí. Bueno. fou Sí, sí, sí Un doncs germane de fou, eh Anem amb, <laughs> anem amb això Bon jove, bon jove de Vinga, fou Vinga, bon suave El tot era amb Hotspur, eh It's keeping me awake It's the house telling you to close your eyes Some days I can even trust myself It's killing me to see this way Cause though the truth may vary this A ship will carry our body safe side when we were young and full of life and full of love Some days i feel like I'm wrong when I am right your mind is playing tricks on you my dear As though the truth may maybury this ship will carry our body safe to show hey! so' safe you're gone gone gone away i watched you disappear all that's left is a ghost of you now it's torn torn torn apart there's nothing we can do just let me go and meet again soon now wait wait wait for me please hang around i'll see you Though the truth may vary this Ship will carry our body safe to shore Guillem al trombó ràdio de qualitat. Això és de Crappy Hour, senyors i senyors. Ho pots rematir, Guillem? Un moment, moment. Sí, un moment. Espera. <coughs> the Crappy Hour. <coughs> Moltes gràcies, Guillem. Aquest, aquest ha estat el resum del programa d'avui. Marc. Hola. Eh, com estàs? M'he cansat. Eh, T'ho preguntaré 70.000 cops avui. No ah, et preocupes per mi. Per cada secció comencem amb un com estàs. Jo et vaig preguntar una cosa. No! Sí. <coughs> Bueno, ¿qué tal, Alberto? <risa> <risa> bé, bé, bé. ¿Has preparado para la festa de hoy, Alberto? ¡Ara, ah, ah, sí, chaval! Hola, Aitor. Mamá Aitor. Hola, ¿qué hace? Mamá Aitor, no, exacto. No, no, no, que nos escultará directo bueno. no puede ser eso. Amparo, gracias por la casa. Ahora. <risa> bé, anemos al despacho de Caigudas, <risa> ¿no? luego soy yo el chalao. Ah, <risa> oh, Caigudas, o como el Guille vulgui dirle. Sí, reminiscencia o... Mm, ¿Cómo le oh. o... no, bueno. Com li vols dir, Guillem? No ho diré perquè diré una paraulota. Ah, va. Ah, vale. Doncs anem... aquesta setmana tornem a portar les caigudes. Sí. No sé per què dic tornem a portar. Hauria ja de dir portem les caigudes i la setmana que no la portem... Doncs ja És la sorpresa. Sí, exacte. Sí, sí. Doncs anem... vamos a ello, no? Oh, tant. Bueno, bueno. Eh. Com ja <ríe> hem dit Suma i sigue Estem aquí una un espai de reminiscència O sí. caigudes o com li vulgueu Cabrón. dir Cabrón eh, Per favor Us és infantil eh? Un moment, m'hauré de posar serios No Haurem de treure el magisteri aquí A veure Guillem, ah, ja. no ens obliguis no. a fer-te fora de l'estudi Primer aviso Primer aviso bueno. Aitor paga el porno, primer aviso Fuala aquest any torno a passar, Aitor, ja toca. Ve Marc, bueno, eh, com estàs? Què tens portes aquesta setmana? Com sempre al clàssic. La novetat, tot sí. la novetat no acaba és una novetat, però aprofitant una semana així que ha sortit la notícia, mm -hmm. és un grup que me amarga també molt i després comentarem una mica més, per tant, no és novetat, sinó que és una dicatòria meva. Però bueno, començarem amb el clàssic. No diguis res. Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau. És l'emoció per la festa després. Sí. Ho hem d'entendre tots i s'ha de respectar, no? Claro, claro. claro. claro. Bueno, va. El clàssic d'avui és una cançó que el Guia diria que porta un parell d'altres setmanes demanant. Sí. I que el dissabte passat, dissabte passat, dissabte passat després yes. de la ràdio, Sada, da, da, da, da, da. quan vam sortir la va escoltar i, la, i em va dir un altre cop insistentment que no volia. No, ah, veritat Aquesta cançó és Ma quali idea uh, Val no. De Pino <ríe> d'Àngels <ríe> Pino d'Àngels Això mateix Un italià simpàtic <ríe> Ho direm així em en... No em gaire bé Així que bueno Ho deixo aquí Vale Endavant amb la cançó I bueno Endavant Endavant in discoteca con lo sguardo da serpente Io mi sono avvicinato Lei già non capiva niente L'ho guardata, m'ha guardato E mi sono scatenato Fai la storia d'allegro il confronto Era statico e imbranato Le ho sparato un magio in bocca Uno di quelli che schiotta Somma, questo è innamorata Avete visto la patata? <ride> senza fiato L'ho lasciata tra no, le braccia della cascata Era cotta innamorata, innamorata Per i fiati che lo ho fatto marrillata Oh yeah Sé <risa> sí, que és così, no? E boy, eh Que idea Ma qual è idea? Vedi que lei non ci sta Que idea Ma qual idea? È maliziosa massa pra te L'ho agganciata, lei s'ha una risata A mio whisky si è grappata E 5 litri si scolata Mi sembrava pelle andata Ma ha baciato, l'ho baciata A un tratto l'ho agganciata Dalle braccia m'è sgusciata Ma ha guardato, l'ho guardata L'ho bloccata, carezzata, sul visino, su di Ma sembrava una patata, l'ho acchiaffata L'ho e ne ho fatto una frittata Oh yeah! Si dice così, no? E poi, che idea! idea? Hey there. With Estic molt indignat. <ríe> bueno, tu seguirem una mica no, de no, ròdio. No, no, no, bueno, ja no. Quan bueno, aquí ja vulgui. Estic Vinga. molt indignat. Per què? Es posa. Amb l'Alberto. Ah. Posa altres persones per davant de mi, eh? Això ah. no es fa. Aquí lo dejo. Chase Matthews. Eh? Yo no quiero que lo coja. Vale, doncs si ve un tramvia via corrents. O sigui, corrents. Deixa't de fer coses rotllo en tu no hi volia. Posaré, et posaré a tu el primer, és el que vol Sí, jo saltaré tranquila. metàfora, eh? La metàfora, la metàfora. Bueno. Eh? l'home, veus, Tolstoi? Vinga, va, Marc, quina és la novetat d'aquesta setmana? Bueno, com dit, la novetat okay. és, Comencem a anar justos és de és temps. És una cançó una mica especial per mi. I que per... per altra gent del grup i jo d'amics i tal, perquè és un dels grups que ens ha marcat la nostra infància, podríem uh -huh. dir. El nostre primer concert junts, quan aquí ja acabi de riure, gràcies pel respecte. Bueno, la cançó és... Anirem un dia a la feina del Guillem sí. amb, un, amb, un, amb, un, amb un iphone, com diu ell i li donarem el play a la secció de tenis a què passa. Això sí que van a ser pelotes i ahir no hi revés que valga. Bueno, bueno Marc... és, és una cançó d'Obrim Pas que aquesta última sabana ha anunciat que han deixat per sempre i la veritat okay. és que... Sí, la, la veritat és que com alguns sabans de parquí a mi és un grup que m'ha marcat moltíssim mm la meva ideologia i tot el que, bueno, en aquest joc, però, bueno, ens ha marcat molt i sobretot a mi i és la cançó més coneguda que tenen, que és la de La Flama, que a més és una cançó que ha marcat una manja un avant, després amb aquest tipus de música i bueno, per aquí enviem aquesta cançó i apa, a disfrutar-la i ens veiem, no? Bueno, ara tornarem. Bueno, ara tornarem. Jo crec que si et coneixessin et dirien gràcies, Marc. Ja, bueno. Gràcies, Marc.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 de la història i avançant a Paz Balent que menys dins la memòria la flama d'un sentiment Siempre corrensa avanzan and la gente contra el vent transportan sentimientos y dure viva la flama a través del temps la flama de todo un pueblo vive en vive siempre corrensa la gente llevan contra el vent transportan sentimientos y dure viva la flama a través del temps la flama de todo un pueblo vive See Què? his power ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. No ara Marc. No. Molle. Ja estem encara en la recta final d'aquest Crapi Hour, així que obrim les nostres línies, Alberto. Per què truqueu? Recordem, els podeu, podeu trucar-nos al 936502343 no, o bé 936881111. Sí, però abans de tot això anem a fer un repasset a la nostra cràpilis amb els comentaris a punts, mm, incisos, d'en Guillem, no? Sí. Sí, està indignat, està indignat. No. Obrim la Guillepèdia, Guillem. Vinga, va, obre-la amb el número 10 Trip Shop de Maclemore i Ryan Lewis que <coughs> va tenir més de 170 milions de reproduccions a Youtube pel que no sabíem, així que van guanyar una pasta amb el grandpa style. I'm gonna no, número 9, baixant tres posicions aquesta setmana Last Night de Strokes. Què tens a dir-me de The Alberto? Doncs, mira, si no vaig equivocat, són grup anglès? Sí. Sí, sí, són anglès, no? Sí. Condat d'Essex, pot ser. Essex, sí. I Sol. posen, posen Sol. temazos. Aquest Last Night, no sé si és de New York City Cops. Pot ser. O d'Undercover of Darkness. No sé. Us... Ets tu el que va fer la tribu, la tribu de l'indie. Sí, sí. Fallar temps. No ho sí, sí. gaire. Temps és Temps és el temps. Amb el mar 8 marxant aquesta setmana Lamentablement eh, I baixant 5 posicions al nostre rànquing mm -hmm. La cançó Hope de Vicentown amb Barack Obama Pels que vulgueu veure'ls en directe Podeu veure'ls pel canal de Youtube De l'Ultra Music Festival de Miami Perquè diria que punxen aquest cap de setmana Sí? Mm -hmm. número 7, baixant dues posicions aquesta setmana Heads will roll that de yeah, yeah, yes En el seu videoclip van, eh, surten com cara de llop això mm ho -hmm. eh, van fer en honor a Michael Jackson en el thriller mm -hmm. i quan maten algú surt, en comptes de sortir sang, surt confeti sí, sí, i a més en l'última part li tallen el coll al cantant i surt cantant sense coll o sí sigui, sense cap i amb confeti? sí, sí, sí. Amb ah, el número 6, Flux de Block Party, que baixa dos posicions aquesta segona. Oh, humeixu, a veure, el cantant Kele Okereke sí. es va encarregar d'enviar una petita maqueta abans de començar, abans d'explotar, el grup Franz Ferdinand i els van convidar a tocar en una festa de la seva discogràfica i així és com van començar a relacionar-se amb el món. En el número 5, Song 2 de Blur, amb el remix de Criminal Vibes, que no podia ser d'una altra manera, si la recomano mm -hmm. Sabeu, és una tonteria, eh? però Criminal Vibes no existeix a Wikipedia. Inclús va sortir una notícia a la BBC que ho explicava, que ens veu que no volien sortir a Wikipedia. No sé, no tinc idea, eh? però no he, no he investigat més. Buscarem, a veure. S.I.M. de Rihanna amb... S.I.M., eh? S.I.M., bueno Amb el remix de Dave Ode mm, Res de dir de Rihanna Només que, no sé si és que és mig tonto que eh? què Segueix estant amb el Chris Brown Després d'aquell de Pallissers I, sí. i, i tornem-hi, tornem-hi No sé si és cosa d'amor o de diners, però bueno En el número 3 Bonfire the Night Party baixa dues posicions aquesta setmana situant-se, doncs això, al número 3 Aquesta setmana mateix han confirmat la seva assistència al festival Tomorrowland Els Night Party, així que si, si tu vulgui, ja saben on estan el número 2, Hairless, de Kanye West. A Ken, eh, 50 Cent li va fer una aposta dient-li que si no venia més discos, que ell, amb el seu nou àlbum, eh, 50 Cent es retiraria de la gravació de discos en solitari. I és tan així que la primera setmana Kenny West va vendre 900 milions de còpies, 900 mil, perdona, còpies, per 600 de 50 Cent. Així que 50 Cent ja no, no fa discos en solitari, només ajuda a produir tot això. One. El nostre crappy crack d'aquesta setmana és Of Monsters and Men, que puja a una posició i ha situat, doncs, això, el número 1. Si t'agrada Of Monsters and Men eh, i vols sentir algun rotllo així, també t'agrada Moonforms, No, And The Whale, La Cross, Edward Shape and The Magnetic Zero, i... I ja està. Edward Shape and The Magnetic Zero, Temazos com Home, eh? Doncs... Ja donc... Mític i que ha donat la volta, ja, sí. a de totes bandes. Hey. Oh, Al yeah. Guillem s'acaba d'indignar, estat a punt de marxar a l'estudi perquè ha estat l'únic que ha fet ye. Yeah. Hey, hey, yeah, hey, I Marc, jo que hasta eso eh. Calçada, calçada. Misteri, res a... O... I m'ha sorprès molt això que has comentat de <coughs> Kenny West i 50 Cent sí. Històries d'aquestes de raperos Sí, no, no, es veu que 50 Cent li va fer una aposta dient-li que no podria vendre més discos que ell la primera setmana I no I... van fer l'aposta de veure quin era més tonto perquè segur que empenaven, bueno, eh? Bueno, pues Kenny West va vendre 900.000 còpies en una setmana Sí, bueno, no estava parlant de diners però... I però, en sí, sí. I ventes internacionals va superar a 50 Cent en 3 milions de discos o sigui, no, no estem parlant de 10 ni 20, eh? De minúsis minúcies, les migajas. Bé, aquest ha estat el repàs de la nostra Crapilis, que ha estat la Guillepèdia, sí. que aquesta setmana, moltes gràcies, Guillem, Molt. per les teus apuntes i la teva informació. A nosaltres, per ara... escoltar-me i aguantar-me. I ara, mentre ens col·lapseu les línies, com cada setmana, les línies telefòniques, farem la secció nova, novedosa, eh? el A temps al tun-tun. Tunt-tun, tun, -tun. Eh? tun, -tun, tun, -tun que aquesta setmana la farem directament des de l'estudi perquè el Marc el veiem que és una miqueta cansat. Una mica, però bueno... Amb, <susur> amb mi il·lusió. Doncs vinga, anem amb el temps al tuntun, sí? Molt bé. Doncs vinga. Vino ni el tiempo Que jol. Doncs bé, Marc, una setmana més arrenquem el temps al tuntun. Vinga. Com et trobes? Cansadíssim, sí. no? no? Novament, cansat cos. però bé. Bé, sí, segur. I tant. A gust. Ah, gust? Ah, sí. Aquesta nit com un urbús. És que el tenim explotat, eh? Cada setmana el fem venir, el fem venir, el fem venir i, clar, oh. això s'acaba... Ah, oh, aquesta risa de guillem que... Jo ja m'he fet... No m'he fet... <coughs> <coughs> bueno, si vols parlo amb pollos. <coughs> no, Déu meu! Oh. Bé, Marc, anem. Millor amb anem. que amb... <coughs> Després soc Sí Anem ja. amb la previsió Aquesta Vinga, setmana Vinga, després em diuen Que deixin Per de aquesta setmana Òbviament Si el Marc està a l'estudi La previsió la fem Per Corbera de Llobregat Cordera de Brilleja O com li ah, volgueu dir A Exacte Ai, ai Sí Ja ho hem explicar el A la blog. pàgina blogspot Vaig eh? veure Em vaig... sí. va arribar una carta Molt maca Sí Preciós Vaig al·lucinar va. He eh, posat Va't quedar una setmana de vida No ho sé però Li ho podria haver dit jo a ell eh? Tornis a posar això Una setmana no que quedan dos dies ah, no És grac que més era que Corbera és un Poca poble solta. famós. Sí, famós. Sí, sí. Comencem amb la bandera, perquè sí. quan comencem al rebomori, al rebomori, a I després la revista de l'IES el rebomori. Sí. i ara al eh, eh. tema relacionant amb l'IES Al tema ha sortit una aquel. sí, sí, una... Sinvergüenza. Ui, ho ha dit. dir acabarem revoltant una, eh. Ona dir un element, bueno, un element que diu que a Corbera no respectem el que està però bueno. Sí, sí. Inmersió lingüística. Que per ser els tresem estudiatria que institut. I en fe classes que no són de, de llengua castellana en castellà. Sí, sí. I, I la mare filosofia natural. I és sortit la mare dient, la mare dient que és indignant que barrejaven els alumnes per edats. Això diuen que és l'aula oberta, però l'aula oberta és un altre tipus de projecte. No, no hem de barrer els conceptes que, que no Però són. és que l'aula d'acollida, precisament tu i jo, ara anem a posar-nos magistèrics, ara que... o sigui, la, el tema de la coeducació, alumnes de diferents edats aprenent ells, és molt beneficiós. Sí, molt, però està és que demostrat. No és aquí no es va perquè no sapies un idioma, normalment. No, no. Sí, a l'aula per... d'acollida es va per aprendre el que No, no, no, l'aula d'acollida no, no és perquè... No, tio, no, no t'equivoquis. És, no. és No, no, exacte. No, no a, a la, És perquè tens corbera... que volgui aprendre un ofici, sí. alguna cosa Però això és l'aula oberta. Estic estem parlant Però de l'aula d'acollida. Ell, aquesta no va dir que ja anava a l'aula oberta, oberta. No, l'aula d'acollida. Ah, o sigui, més ens I sí. normalment, normalment aquesta gent que va aquí és perquè té unes notes bastant baixes. Sí, les notes sí, sí, baixes rendiment. no van perquè si aquesta jo vaig llegir a la notícia i posava que era un alumne excel·lent, amb altres coses que havien anat tan excel·lent, no hauria sé. Sí. Sí, sí. seguim perquè si no qui podem tornar a tarannar Sí tu, tu, Home, ben, donem bueno, una abraçada i el nostre suport a tot l'equip directiu d'Alies Corbera eh? sí, sí, sí. davant d'aquestes mentides podrides eh? i ara anem ja amb el temps al tuntun d'una vegada que hem estat donant botes la setmana santa que llega muy mal no podéis comer sí. carne toda la semana eso para empezar i para no, acabar no, que Referint-nos al temps, farà un temps terrible. Eh? Sí. Això Quin? és el que penso jo i m'han arribat d'informació. Bueno, no potser la, la secció... Un moment, No, no va, que m'ha d'informació llavors... de Voces del Pueblo Sàvios. Ah, d'acord. A la iaia li fa mal l'esquena. Ah, això vol dir que plou. Això vol dir que pluja. Eh? Ah, bé, no, bé. A, a, fora conyes, jo aposto que una setmana de núvols segurs sí. i un parell de dies de pluja. Diumenge i dijous, arrisco. Arrisques Arrisco I com en digueu que no Perquè aquesta manera L'he acabat clavant Tot i que em dir que no L'he acabat clavant. Dos de dos mm. L'he acabat clavant Jo dic això A veure me va Meteocats Mira Picons. Segons diu Lifon eh? Lifon Demà diumenge Hi haurà sol Amb algun núvol I pot ser pluja Ah eh, Dilluns hi haurà sol Amb núvols ah. Però sol Ah però amb núvols Dimarts pluja Dimecres ah. pluja Dijous hi haurà núvols Amb pluja Ah i divendres posa que hi haurà núvols. Temperatura? Ah. Diu la cosa? temperatura osci·la tota la setmana entre els 10 i els 18 graus. Podríem dir suaus, no? Suaus, suaus. Sí. Podríem dir que ha el Marc la previsió? Sí. Sí! sí. Eh! Bravo, Marc! I bravo la iaia, eh? Ah, ai, ai, I el seu, eh? el seu junoll o la, se junoll no, però, però, la seva esquena? La I els xocos de la iaia. Uf, hòstia, jo en vull. Ah. Espectaculars, ah. eh? Si obrís un bar, cada dia estaria allà. Eh. I ara anem, amb... anem a acabar això ja, no? Sí. Sí, ja tenim la previsió. Doncs res, Marc, gràcies per haver vingut. Igualment. Gràcies, Marc. T'esperem al proper programa. Sí. I en uns 20 minuts, no? També? Sí, també, en uns 20 minuts per la festa, però... <laughs> però a la la sort... que ve, Tornem a estar això, aquí, això, no? La, el nostre oient... Pues supongo que hiura un al nostre hivern, jo no ho sap I potser Aitor, eh. I Aitor. <ríe> Bé, Marc, Bé. moltíssimes gràcies. A vosaltres. Gràcies Marc i, I fins a propera. Adeu. Vinga, adéu. Figona ni el gol. I ara n'em amb l'espai de recomanacions Us recordem que ens podeu trucar al 93 650 23 43 o al 93 688 11 11 tot on i ho podeu que... deixar al Facebook sí, perquè ja no sé per què diem que truqueu i si ningú truca, no. ens ho podríeu deixar al Facebook i ja està, com, ha, com fet ha fet el Matías que ens ha deixat recordo's Matías. No, Matías que ens ha deixat Punching in a Dream de the, naked... the Naked Nate and Famous uh, s'ha sentit el que ha dit el Marc? no, que ha dit Menyisco Ai, Déu meu, crueldat absoluta. Sí. Bé, anem amb aquesta primera recomanació. Perfecte. Fondi. Doncs vinga, som-hi. Fondibolt. Tengo novia. El ser humano es extraordinari. The crappy hour. Puc explicar una anècdota ràpida? L'altre dia, bueno, jo treballo en un establiment esportiu eh, que es venen mitjons. Ja sabeu tots on t'estes. <ríe> bueno, I l'altre dia m'arriben unes i em diuen, oye, perdona, xonis, òbviament, ¿dónde están los chándales? <ríe> Li digo, què vols, els de cotó o els de microfibra?" I em dice, ah, no, no, no, a mi de lo barato, eh? <ríe> Textualment, eh? O sigui, així va o ser... Sigui... I vaig dir, bueno, no sé, si posa eh? Ja està. Largo. Hosti, a veure, tan Déu difícil mirar. és cotó o microfibre. No és tan difícil. Però bé. Bueno, mm, bueno. De l'operato. Sí. Així que... Bueno, nem amb... Amb la recomanació. Amb la teva. Amb la meva. A veure, Alberto, de l'Item. De eh, l'Item, si fire. te la saps. Ah, fire. de Cassavian, eh? Sí. Yeah. Yeah, man. Doncs anem amb ella, Kasabian, no? Cassavian, un que... grup que m'encanta. Fonda, doncs, fonda, no em l'has escoltat. Fonda, Vinga. Sabe cocinar estaría muy cerca de ser la mujer Sé yeah. cocinar y comer muy bien ¿Sí? ¡Uuuh! Lo que ha dicho The crappy hour ¡Uuuh! Lo que ha dicho, ¿eh, Guillem? Sí, sí Ve, ve Arriba a la hora de da comer a Sí Um, això ha estat tot per aquesta setana. Mm -hmm, sí, gràcies Alberto, Gràcies Guillem, gràcies a l'audiència gràcies, gràcies Marc. Grà Gràcies, gràcies. gràcies, gràcies a tots els que no ens el culteu. Sí, sobretot a vosaltres. <ríe> Així que us deixem amb la cançó recomanació de l'Alberto Sí amb la meva recomanació que com no podia ser una altra manera, sí. És un remix. Sí, fills. És el remix de la cançó They Don't Care About Us de Michael Jackson i el remix l'ha fet Micas. Fins a propera. Adeu! 7 F ema.